Почало здаватися, що за чорною смугою хмари то здіймається, то падає, щоб піднятися на другому краї хвиля вогняного моря. Та ось у новому місці щось моргнуло. Світло блискавки притьмарилось, зате вибухи прискорили темп. Чорне небо без перестанку моргало блискавкою, осміхалось кривим усміхом. Раїса все більше і більше хвилювалася, бо хоч хмари могли пройти стороною, і тоді кінчилося б далекою блискавкою, та могло бути інакше. А тут, як на те, вона пустила додому Тетяну і лишилась сама у порожній школі». Раїса засвітила перед образом лампадку, забилась у куток далеко від ікон і здригалась кожен раз, коли вікна раптом блакитніли від сильної блискавки, і меблі, заскочені світлом, немов розбігалися із якоїсь таємної наради. На дворі стало чорно, як у комині. Зате блискавка розгорялася, жевріла, ставала сліпучо білою. Коли вона потоком білої лави роздирала заслону ночі, на обрії на одну мить з'являлася в огняних рамках чорна сильветка стополь з, з хат і вітряків. Околишня тиша насичена була тривогою, жахом навіть, тепле повітря мовчало, як залякана дитина. Здавалось, велетенський звір потвора наближався до принишклої землі, розкривав вогняну пащу і скалив чорні зуби. От його дихання трусилися дерева і ховалося усе живе. Звір усе наближався, ширше розкривав пащу, частіше дихав полум'ям. Чулося уже далеке речання». І враз сталося щось незвичайне тихо повітря стрепенулося, скрутнулося, шарпнулося у бік Знялося над землею і з божевільним жахом кинулось тікати Воно мчалось на осліп у темряві Зі свистом і сичанням перестраху, розбиваючи груди об стіни й баркани Пориваючи за собою пісок, листя, дерева і все, що стояло на його дорозі а навздогін за ним так само мчалась чорна потвора, нависала над землею і позіхала полум'ям. Раптом гарр. Від того рику затремтіла земля, забращали шибки і йойкнуло серце. Раїса скрикнула. Що раніше за кожним гуркотом грому вона неспокійно кидалась у кутку поміж двома стінами, і стиха постогнувала. Її витріщені очі і зблідлий, схудлий зразу вид світився у темряві фосфором. Вона чула, що волосся у неї стало тверде, як дріт, і щось холодне раз у раз доторкалося до нього. Ноги й руки були холодні, як лід, а всередині, у грудях, котилася клубком тривога. Але коли почалась канонада і над її головою прокотилися небесні гармати, Раїса скорчилась уся і забилась у Куточок, з німим жахом чекаючи катастрофи. Лампадка перед образом згасла, і Раїса не мала сил встати і засвітити її. Тим часом пальба ставала частішою – по небу літали вогняні стріли, червоні змії, цілі клубки полум'я. Коли з одного боку розлягався дружний постріл, то з другого, відповідь йому, вилітав і котився по небу такий могутній грім, що земля тряслась. Стіни в школі ходили ходором, а партії в сусідній хаті у дикому сполоху знімались із місця і з грюкотом гасали в порожньому класі. Канонада тяглась довго і уперто, та ось все стихло. Причаїлось, наче збиралося із силами. І раптом небо пойнялось вогнем, розкололось посередині і зі страшним тріском завалилось на землю. Церква похитнулась, стіни в школі розсипались, і все щезло, затихло. «Панно Раїсо, чи ви що живі й здорові?» – почула вона коло себе якийсь чужий голос. Спалахнув сірник, і в блідому світлі з'явилася перед нею велика фігура отця Василя у білому підряснику. З його парусинового, окованого жовтою бляхою величезного парасоля, збігав напоміст струмок води, а чоботи були в болоті. Він приніс із собою в душну і сперту атмосферу зачиненої хати, вогкість і свіжість літнього дощу, і надвірне повітря трохи очутило Раїсу. Побачивши сливе зумлілу вчительку, її бліде аж жовте обличчя, широко відкриті очі, отець Василь скрикнув «Що з вами? Боже мій!». Він сквапно засвітив свічку, наблизив її до Раїсиного лиця і стурбовано поспитав «Що з вами?». Раїса мовчки дивилася на нього поширеними зіньками, хоч здавалося, пізнавала гостя. Отець Василь зложив пучки своєї пухкої, як у попаді руки, і, обвіваючи лице Раїсине холодом вогкого рукава, перехрестив її Великим Христом.